Втората идея български афоризми. Помогни си сам, за да не ти помогне дявола. Опорития човек жадува за вредните неща. В рая спиш, в ада залязваш. Глупостта е бедствие. Дявол търсеше, дявол си намери. Човек ма злото в самия себе си. Дяволите се делят на пропаднали ангели и на издигнали се хора. Когато човек има здраве, той няма проблем как да си го съсипе. Не се бесете над река, защото ако клона се изчупи, можете да се отдавите. Какво е цивилизацията? Както казах преди, пътя на човека от атомното скривалище, пътя на човека от пещерата до атомното скривалище. по-лесно ще повярвам в задгробния живот, отколкото в правителството. Не всичко, което хвърчи, се яде и не всичко, което пълзи, гладува. След Втората световна война, ако има трета, ще настъпи вечен мир. Както виждате, народната мъдрост има свое вдъхновение. Вечен мир. То няма и друг, друг вариант вече. Остава прекрасния вечен мир. Поетът е човек, който беседва със звездите. Възпява луната, приглася на птичките, прегръща цялото човечество, но не може да се разбере с жена си. Да пазим природата от втората природа на човека. И дяволът е дар Божий. Роди се с рев, порасна сред бърборене, уреди се с шушукане и умря мърморейки. Някои хора са произлезли от маймуните, а други от папагалите. Кучето е приятел на човека, горкото куче. Щастливия човек е задоволен, егоист. Всичко вече ми е толкова безразлично, че дори чуждото нещастие не може да ме направи щастлив. Значи до там се стига, че даже чуждото нещастие не може да помогне. Трудно, трудно ще спреш многословието на човек, който няма какво да каже. Няма как да обясниш на кучето, на кучето си, че ти си венецът на творението. Минахме през всички кръгове на ада, а раят все още не се вижда. Много е трудно да останеш на насаме с себе си, ако не се понасеш. Когато глупака говори, Фактите мълчат. И в желязната логика има трески за дялане. По-добре куковица в ръката, отколкото в главата. Човек свиква с всичко, даже и с хубавите неща.